Приходять і відходять люди, щось приносять, щось відносять. Появляються діти зі свистунами, дудками, сопілками, гармоньками. Все то пищить, свистить, трубить. Там далі, на дорозі, вздовж видно чергу лірників з лірами, що сидять просто в поросі і викрикують різних пісень. Туди і сюди проїжджають підводи, інколи брички, запряжені гарними кіньми. Збиваються хмари куряви, що зовсім закриває лірників, але то їм, мабуть, не заважає. Вони далі грають і далі співають. Ось знов молодий, кучерявий, у червоній сороці, парубок з великою сулією, наповненою чимсь рожевим. Він весь час щось викрикує, а коли підходить ближче, Володько розбирає її слова, хоча вони не нашою мовою говорені – Квас маліновий, сім раз наліваний, восьмой раз для всіх квас. Хто мой квас попіває, тот сто лет поживаєт, виговорює парубок, і іноді хтось зупиняє, наливається склянка рожевої рідини, і Володько здалека вичуває розкіш такої насолоди. Бо сонце порядно його підогріває, уста його сохнуть, Йому дійсно хотілося б чого-небудь, бодай звичайної води випити, але тут нічого нема. Так само йому дуже хотілося піти в оту юрбу, помежи тими возами, подивитися на тих лірників, заглянути туди, де-то здалека чути награвані каруселі, де-то ті буди стоять, де стільки гамору і крику. Але він не може і він ніяк не думає перечити цьому. Він і так повний щастя, йому і так гарно. Десь біля полудня він пережив одно видовисько. Несподівано зі замкнутої хати, що напроти, почав з вікон йти дим. Люди кинулись туди, вирвали вікна і почали щось там гасити. По короткому часі дійсно все вгасили. Але Володько чув, як люди перекрикувались через вози, що там мало-мало до великого нещастя не дійшло. Люди, мовляв, пішли до церкви, але залишили під образами лампадку. І хто знає, яким робом загорілись від лампадки паперові рушники на образах. З образів, мовляв, самі вуглики цістались. І коли вернулись господарі, застали в хаті лише сажу і сморід. І десь геть пополудні, нарешті прийшли і Володькові батьки. Спочатку батько і мати з Хведотом, пізніше приволікся і Василь. Багато розмов, бачилися з рідними, запрошувано їх у гості. Була і Катерина Клопіцька, і багато-багато свояків. Володько дістав гостинця, маленьку гармоньку з одним рядом голосників, а хведот – глиняного півника свистунця з позолоченою голівкою. Володько пробував щось грати, але нічого путнього не виходило – а Хведот свистав безупину, так що мати не раз мусила йому казати «Та у вуха хлящить, не свисти!» А тоді Хведот свистав ще дужче. Усі разом поїли, напилися води і рушили додому. Ледве виплутали з цієї колотнечі возів та коней. Їхати було приємно, дорогою знов їхали вози йшли гурти молоді – але хлопці вже йшли разом з дівчатами, переважно парами, деякі обнявшись. Дівчата вже не несли своїх черевиків на руках. У кожної з них пакунок, то серце з тіста, здоблене зелено-червоною плетінкою, то вузлик чогось солодкого, то знов щось з оздоб, разок намиста, стрічки, хрестики. Парубки лиш іноді мали якусь там гармонію чи щось такого. А сонце вже над лебедями, і коли дійшли до Матвіївого хутора, воно почало сідати за Дерманський парк отам геть далеко Сливена обрії. Володька зовсім спекло. Цілу ніч не міг заснути, ним інколи тіпало, мов ганчіркою, але минуло. По кількох днях на обличчі почала лупити шкіра. Йому зовсім покращило, він міг уже ходити на своїх милицях, і коли на таке дивилась мати, вона одночасно і сміялась, і плакала. Не допусти, Господоньку, святий, щоб моя дитина отако все життя дебила. Краще вже пішли мені смерть. Молилась вона з повноти свого великого серця.